Звісно, безпечніше для неї було б стати бранкою купола і уникнути непростих пригод в отісі. Але не для того вона наважилася прийти сюди, щоби трішки відпочити від свого світу. «Мамо, де ти?» – вкотре захотілося заволати Сергійкові, та так, щоб вона почула у будь-якому вимірі. «Є контакт!» – несподівано вигукнув Клай. У Сергійка від радості перехопило подих. Ну, звісно, мама ж мала налагоджений зв'язок саме із синім пухнастиком, який тепер, як і до переміщення через міжсвітову трубу, належав Клайві. «Мама вийшла на зв'язок?» – перепитав хлопчик. «Та ні», – знітився Клай, – «мене розшукує мій татусь. Уявляєте, він згадав про мене». Отісатко повідомляє, що тато повернувся додому в Ламковас і зустрівся з кучифу. Але то не вона розповіла йому про мене, тато сам згадав. А от про маму, як і про твою, поки що ні слуху, ні духу. Сторінка 124. А що буде з тими отісатами, які повернулися до промислової зони? Запитала Сніжана, поки Сергій Костатум ламали голову, як їм знайти маму. Ними займеться Вудку. Хто-хто? Незрозуміли діти. Тато тяжко зітхнув. Ну добре, поки у нас іще є надія, що мама отримає свого тісадка і вийде на зв'язок, розповім вам усе від самого початку. Вам же все одно кортить знати, як народилася ця пригода, що коштувала мені 12 років вигнання. Так от. Коли у нас із Ларисою народився синочок, ти, Сергійку, ми з мамою почувалися найщасливішою родиною на світі. Як мої на тому відео. Болісно різонуло душу Клає. Щоб якомога більше часу проводити із родиною, але все ж мати змогу забезпечувати не тільки найнеобхіднішим, я став фрілансером, тобто працював удома. Програмісту це не складно, адже замовникові важливий вчасний результат, а не спостереження за тим, як ти до нього йдеш. Отож, коли мамі потрібно було десь вийти, я завжди був поруч і міг на якийсь час замінити її для тебе, малесенького. Так приємно було разом з мамою купати тебе, вкладати спадки, виходити на прогулянку. Найбільше працювати над проектом у мене виходило вночі. Ніщо і ніхто не заважав. Одного разу, поринувши в написання кодів, я наче випадково ввів якусь помилкову інформацію. На екрані мого компа раптово з'явилося дивне відео. Я подумав, що ненароком закачав якийсь фантастичний фільм. Було цікаво спостерігати, як у центрі керування отісом проходила таємна нарада – в приміщенні знаходилося декілька чоловіків у балахонах металевого кольору. Найнижчий з них – у золотавому. «Груміяць!» – вигукнули діти. Сторінка 125. «Ну, та це ми тепер знаємо, що й до чого. Я ж прикипів поглядом до екрану, картаючи сам себе за те, що дивлюся кіно, замість того, щоб довести до завершення термінове замовлення». Потім я побачив, як до кабінету зайшла вродлива жінка середніх років. Вона здалася мені стривоженою. Жінка приклала вказівного пальця до сенсорного екранчика на пульті керування отісом, і кругла стіна навколо кімнати центру перетворилася на панораму нагляду за світом. Ну, та ви бачили її. Тоді ж Вудку, так звали жінку, Підійшла до іще якогось екрану. Але я побачив, що вона дивиться прямо на мене, через екран мого монітора. Мені хотілося відвести погляд, настільки реалістичним був ефект присутності. Вона бачила мене, я це зрозумів, тому жінка змовницьки підморгнула мені так, щоб цього не бачили інші. Потім вона вийшла з приміщення... А Громіяц та його приплічники продовжили жваво обговорювати подальші плани щодо поневолення отісатів, а далі – спроби завоювати Всесвіт. Згодом Вудку знайшла спосіб вийти на зв'язок зі мною.